Переймали колись порубки і тут, і на Потіччі, а тепер уже й перестали. Не піду я звідси, тату. Сама дивися. Та якось, ідучи вверх понад рікою з Потіччя, Настя вдивилася на свою гору і шпигонула її в саме серце вістря чорного шпиля колодізного журавля, що випнувся з темної шапки дереву. І бризнула думка. «Вирубати все під корінь, нову хату в два поверхи поставити, голубими великими вікнами заманити, цинковими дахами блиснути над світом, і тоді прийдуть, прийдуть». Пантеле не перечив. Грошей настарав, бо з яблуками щовесня аж у котла съіздив, та й тутешній базар давав якийсь прибуток, віддав усі. А чи тільки не перечив? Він не раз марив, щоб і собі якось звестися над людьми. Сама відлюдність не вдовольняла прадідівський гонор. Але як? У ватаї не брали. Лихої слави батько нажив. Багатство не в моді, та й нема куди. Полонину тепер не купиш». Тож, хвала Богу, донька додумалася. А як же? Двоповерховий, а покоїв стільки, що на кожного по одному. На кого на кожного? Ге? Тоді вже буде на кого? На зяття, на внуків і правнуків, і всі тут, всі. Від діда-прадіда до останного бездіття. Гинули старезні яблоні. Ростопталася зеленокоса м'ята, потіснилися вівці і коровина, пантела з настою перейшли жити в стайню, а старосвітська хата вибухла в небо стовпом порохні, і разом зі шпицею журавля лягла обіч у складометри непотребу. Згорило село тепер здивовано. Навіщо це пантелі здалося? Навіщо здалося? Приплісніло Настя жениха, ловить клітку для нього зводить, а майстри цюкали, а пили свистіли в тілах добротних смерек, а фундамент клався цементний, підвали не лягали дубові. Настя покинула роботу в лісництві, возила матеріал, працювала як віл, аж змарніла, зістаріла і зсохла від клопотів, як зав'яла осика. Біжать роки, мов борзі коні, Біжить вниз ріка через потіччя, Збігла молодість у насті, Звелися на горі хороми, І на безпазушну вже дочку Дивиться старий пантела, Запалися груди, Ну і обсотало вузля чажелаків, Зморшки з павутини лилице. Гей, людоньки! А чи то вона ще зможе дитину народити, якби навіть хтось із захотів узяти заміж? Звівся один поверх і другий, ще й піддаща з візерунковим балконом, блимнули великі вікна на сільське обійстя. Ну, йдіть, старостви, кваптеся, женихи лакомі. То як і тепер не йдуть? Та вже якось так повелося в пантелевому роді, що нагору люди не йшли. Підстаркуватий пічник, спроваджений аж з косова, ставить кахліні печі в настаних покоях. І хоч удівець, а ще веселий, кладе печі з примовками і співом, подає йому настя кахлі і речу не шкодує, Щоправда, квапить на нього, та не так, як бувало на інших майстрів, ласкою підганяє. А він якось дивно поглядає на Настю, коли вона подається до нього з кахли в руках. Куди так поспішаєш, молодице? Чи то, прости, Господи, сказав той затнувся?» А Настя дивини загнівалася, розпашила, рум'янці зморшки розгладили, примертвіла молодість блудила в зіницях синюватими відблисками. А коли все було зроблено до нитки, помічник помив руки, зазирнув у настані очі, господи, стільки тією міцю, що зводила оці хороми, могла б вона лід прожити, ночей з чоловіком переспати, дітей народити, і відсунув на край столу пачку грошей, що йому подала Настя. То вже... Будуть наші набутки газдини. Оженюся я з тобою. Спаленіла, стрепенулася, Бухнула кров до лиця, Захвилювалася під забрудненою сорочкою рештки дівочих грудей, Зойкнула і силу втратила Від несподіваного щастя, Опустилась на лавицю. Ви, «Ви правду кажете, Петре? А чого, бо я мав брехати? Збирай хоч і нині своє добро, роздякуйся з татам і відьо». «Куди?»